Зв'язаний Лазар лежав серед руїни. Він важко дихав, втомлений бійкою, а всередині в нього тремтіла зла радість, що сьогодні страти не буде, і що від нього ката залежать ті невідомі, що мають силу вбивати. Потім надалі Лазар скорився. Затих і вже не сперечався, коли будили по ночах. Ішов на роботу байдужий, як ремісник, але в очах у нього з'явилось знову щось скрите і запечатане. Тепер він більше мовчав. Покинув коверзування, був тихий, слухняний. Каленик з Іваном не могли нахвалитись ним, навіть стежили менше. Вони поклали, що з того часу, як Ката провчили, він краще збагнув силу начальства, бо найчастіше розмовляв з ними тільки про старших. Ну от, Смотритель або Жандар, вони ж не самі. Хтось є над ними, так, а у тих старших є знову начальство. А там знову є хтось, хто каже, хай буде, і так всі роблять, як він каже. Той він далекий. Таємний, про якого ані Іван, ані каленик не мали до ладу розказати, найбільше цікавий в Лазаря то він скаже забий, і становлять стовп, ведуть до нього людину, жандар приходить до лазаря, а лазар накидає на шию мотузку. Немов павук гладкий, окатий сидить в павутинні і стежить, чи не літає муха. У темній, тісній голові ката, де думки перші були такими, як спутані нитки, тепер вони звивались в тугий клубок. Йому здавалося, що зло сидить в одному місці, простяга звідти руки на всі боки і все ворушить. Що коли б отак підійти, взяти в пригорщу зло і здушити? Всі б руки спустились безсилі, і перестав би будити його по ночах жандар. Тепер вже Лазар думав про нього. Хто він? Який? І де шукати? Йому уявлялось, що він такий, наче смотритель морда. Груба, без вуса пика, маленькі, жорстокі очі. Лазар підходить близько до нього, до самої пики, і каже. Ти! Зло і бац, бац по щоках. Ти лихо, ти кривда. І знову. Бац, бац! Ти розливаєш кров. Потім він би його повісив. Не так, як других ні, без запинала. Щоб видко було обличчя. І всі на йому муки, щоб корчився довго без краю, щоб тіпали плечі, щорніло лице і вилізли з ямок неситі очі. Він знає, як це зробити. Його навчили. І перший раз після утоми із неохоти, після огиди до своєї роботи, Уперше почув він смак душогубства, почув ненависть у серці і розкіш муки.